Малюк подав знак, один з охоронців вийшов і за хвилину повернувся з пляшкою коньяку. Двома ковтками я вихилив повну чарку, ніби воду, налив другу, а зробив іще один ковток і продовжив свою розповідь.